Misiune specială 12. Parașutaj de noapte Stau câteva zile la Londra ca să pun la punct amănuntele viitoarei mele misiuni și fac cunoștință cu radiotelegrafistul care mă va însoți. E un băiat rezervat în vârstă de vreo 20 de ani. Mai are stângăcii de adolescent care nu s-a maturizat încă. Fecior și supărat că este, nu se simte la largul lui și nu s-a dezbărat încă de educația iezuită pe care a primit-o. Eram și eu ca el abia cu trei ani în urmă și mi-inspiră dintr-o dată o milă indulgentă și oarecum protectoare. Cât am îmbătrânit în câteva luni. În ciuda stângăciilor lui, Joe Pitt are calități cât se poate de solide. Stângăcia îl va duce într-un lagăr de exterminare, dar curajul, încrederea și voința îl vor face să scape de acolo cu viață. În ciuda deosebirilor dintre noi, ne adoptăm reciproc ca atelajele acelea heteroclite care trag la plug în greb Camila și caterul. Fiecare și-ar trăi foarte bine viața fără celălalt, dar o providență ironică îi înlănțuie la aceeași soartă și zău așa își o ogorul la fel de bine sau mai bine decât alții. A sosit decembrie și luna plină care îngăduie salturile de noapte. Totul e pregătit. Sunt în ajun de a afla cu fundul la marginea trapei și cu inima zvâgnindu-mi în gât. Până atunci, la baza secretă unde am fost trimiși, îmi refac de 10 ori bagajul, care încape tot într-o raniță. Două costume, un palton, două perechi de pantofi, o trusă de toaletă, un pistol extraplat, o sabielată de comando și un pachet pătrat învelit în pânză etanșă. Vreo 5-6 milioane de pe vremea aceea, în bagnote de câte 5.000 de franci, froaspăt ieșite de sub teasc. Contemplu fără bucurie, în palmă, pilula de ceanură ce ne-a fost dată drept ultima soluție pentru cazul când... Așteptăm. Legăturile cu Franța nu sunt totdeauna ușoare. Se pare că n-au putut fi avertizați camareazii care ne așteaptă. Nimeni nu se va afla jos ca să ne primească. Dar cum în principiu voi sări în preajma fermei de la Lani, deficiența asta nu are nicio importanță, socot că e deprisos să deranjez, pe indiferent cine ar fi. Cunosc regiunea, n-am nevoie să fiu îndrumat. În seara plecării cinez la popotă cu Sticky marfi. Nu-mi chipuiam că fața lui lungă și colțuroasă, butucănoasă și lipsită de netezime, ar putea exprima teama. Îi e frică pentru mine. Toți camarazii noștri piloți reacționează în același fel. Să zboare, să se bată, să fie doborâți, asta e regula jocului lor, asta e treaba lor și s-o cot ca o șansă să o scoată la capăt. Pe când noi, cei pe care curând îi vor parașuta, lăsându-i singuri, singuri și goi în noaptea unei țări ostile, găsesc că soarta noastră e inumană. Au sentimentul că ne abandonează ca pe niște surghiuniți pe o insulă pustie. Se gândesc că ei au partea cea mai bună, ei care mâine se vor înapoia pe pământul unei țări libere. Bieți și dragi băieți, ghinionul ne paște în egală măsură. Unii dintre noi nu vor mai reveni, dar câți dintre ei vor muri carbonizați în bombardierul doborât pe drumul de întoarcere. Nu facem utra asta de înmormântare, stichii, nătărâule. La noapte o să fiu în Franța, iar mâine dimineață, la micul dejun, am să destup o de șampanie, gândindu-mă că tu, biet irlandez, băutor de bere, ești pe cale să-ți orbi fără niciun chef ceaiul de dimineață, care nu-i decât apă chioară. A dreptate, dar mărturisește că plecările n-au nimic haios în ele. Iar mai muțui de felul tău, de care până la urmă te lipești prin cine știe ce aberație mentală inexplicabilă, o șterg într-o noapte cu luna și află dacă poți ce s ales de ei. Unii se întorc peste câteva luni, tacituri, îmbătrâniți, de nepătruns, nu-i mai recunoști. Alții nu mai vin deloc. E ca și cu noștri din escadrilă. Seara în ajuns te mai cinstai cu ei, iar a doua zi, pe tabelul efectivelor, cu tare pilot dispărut. Asta-i viața, stichi, așa-i războiul. Nici ție, nici mie nu ne stă nimic în putere. Ne-am amuzat de minune împreună și sunt sigur că o să ne întâlnim iar, ca să zburăm în tandem în hodoroaga asta a ta de cursă de șoareci. Numai un uischi mic în chip de rămas bun. Trebuie să am capul limpede, pentru că peste două ore o să-mi țâție fundul de frică. La revedere, țâncule. Orice ți s-ar întâmpla, bătrânul Sticky o să vină să te caute. La revedere, pușlama bătrână. Mai curând mă întorc în not, în sănătatea ta. Nu voi afla decât după sfârșitul războiului vestea morții lui, la întoarcerea dintr-o misiune în Franța. Lisanderul lui a fost doborât de antiaeriană germană. Focurile de poziție clipesc pe pistă. Elicele, la ralanti. vântură aerul înghețat de decembrie. Ne îmbarcăm, Joe și cu mine, singurii pasageri a unui Halifax, bombardier anonim al unei scadrile de bombardament. Vom zbura în grup până în interiorul Franței, apoi aparatul nostru se va detașa ca să coboare spre șatorul. Faci cuie în carlinga asta. Vă în hamurile noastre, picotim legănați de ritmul motoarelor. O mică lampă albastră, ca pentru vechea unui bolnav, luminează masa navigatorului absorbit în calculele lui. Regleta cursorului se duce și vine pe hartă. Navigatorul face însemnări pe care dispecerul le transmite pilotului. Adorm. Dispecerul mă trezește, ca de ceai a tuturor deșteptărilor englezești. Survolăm ultimii kilometri înainte de linia de demarcație. În clipa asta, antiaeriană ne prinde în proiectoarele ei. Avionul își continuă cursa, e finalul traseului. Nici vorba nu poate fi să deviezi cu o linie. O buză explodează destul de departe, ca o tafta pe care îi rupă. Urâtă experiență să zbori la bordul unui bombardier care e bombardat. Nu mă gândesc la noi, care vom sări, ci la pilot și la echipajul lui care vor sluji drept dreptintă la întoarcere, vieții de ei. În mod normal, procedeul e categoric. Ajuns deasupra obiectivului, radiotelegrafistul sare primul ca să-i fie cât mai la îndemână. Postul, legat în suspante, îi complică în mod periculos manevrele și se cade să aibă de partea lui toate șansele. Avionul trasează apoi un cerc complet care îl readuce iar deasupra terenului. Atunci ofițerul, șeful misiunii, sare la rândul lui. Ar fi o prostie să prelungim riscul. Îi transmit pilotului că voi sări imediat după transmisător. Nu sunt de acord. E contrar regulamentului. Fii drăguț și dă-l încolo de regulament. Aș fi dezolat să văd cum voi ardeți, în timp ce eu m-aș afla bine mersi pe pământ. fa o pentru mine. Și apoi, de acord, sau nu, eu totul să sar, așa că mai bine spui da. Ok, de acord. Întoarcere bună. Action Station, go. Joe Pitt a trecut prin treapă, încă pe jumătate a dormit, iar eu l-am urmat fără să aștept. În graba mea, nu m-am supravegheat să stau cât se poate de țeapăn, stingerit de altfel de ajunsă a în dreptul burții. Cobor cu capul în jos, cu un picior prins în suspante. Încerc eu să-mi-l scot, dar am sărit de la foarte mică înălțime. Cu capul înainte, împung pământul înghețat, fără să mă fi putut restabili în poziția bună. Când îmi recapăt cunoștința, o jumătate de secol mai târziu, nu-mi mai amintesc de nimic. Sângele îmi curge din nări și din urechea dreaptă. Îl simt și în gură. Ce mi s-a fi întâmplat? nu pot aminti. mi rău, fiecare bătaie a inimii îmi explodează ca un gong în cap și nu-i zbudez să dau de niciun fir. Amnezie totală. La plecare mi s-a făcut cadou o sticlă de whisky de argint, de formă rotunjită, ca să se muleze pe fesă. O simt în buzunarul revolver. Automat, o scot și o beau pe jumătate. Alcoolul mă zgâlție un pic, creierul mi se pune cu greu în mișcare. i mi am dat drumul cu parașuta. Sunt la ringuei. Dar de ce nu e nimeni? Nu la ringui sunt. Dar atunci unde? Încetisor, memoria îmi revine. Sunt în Franța, trebuie să dau de ferma la nii. Dar ce tare mă doare capul, ce mi s-o fi întâmplat? Aerul glacial și o dușcă de whisky pun pentru o clipă lucrurile oarecum la locul lor. Rutina antrenamentului ia locul voinței absente. Îmi deschei harnașamentul, împăturesc cu grijă parașuta, apoi cu lopățica ce face parte din echipament, sap ca să o îngrop. Amintirile năvălesc acum, luând forma imaginilor. Decolarea, zborul, proiectoarele antiaeriana, săritura mea în urma radiotelegrafistului. Ce s a ales și de ăsta? Pornesc în căutarea lui, descriind cercuri din ce în ce mai largi în jurul punctului meu de cădere. Noaptea e luminoasă. Ar trebui să mă vadă. Ar trebui să dau de el. În timp ce mă apropii de un tufiș, zgomotul unei culase ce e încărcată mă zvârle la pământ într-o clipă. Scrutez întunericul fără să văd nimic. Îmi armez coltul și mă spre arbuști. Tu ești Edgar? Da, tu ești Joe. Ce faci în ascunzătoarea asta? Cred că mi-am rupt piciorul. La naiba. De mult am atins pământul. 20 de minute, nu știi? Nu, am căzut în cap și sunt năcloit tot de sânge, dar acum e mai bine. Rămâi aici și păzește-mi ranița. Am să te culc în parașuta ta. Nu te mișca de aici, stai ascuns, mă duc în recunoaștere. În afară de izbiturile de ciocan ce-mi explodează în timpane, acum sunt lucid. Dacă navigatorul n-a greșit calculul, ne aflăm în zonă liberă. Căzusem de acord ca șoseaua națională château Batang să -i servească drept ultim punct de reper. Două ipoteze. Mă aflu fie la nord, fie la sud de șosea. Din obișnuință mă orientez după ursa mare, apoi verific cu busola. Joe, peste două ore cel mai târziu mă înapoiez. O oră am să caut. Cealaltă îmi trebuie pentru întoarcere. Așteaptă-mă aici fără să te miști. Ține, trage o dușcă de whisky. Merg spre nord 20 de minute și dau peste șoseaua binecunoscută. numărându un pas și cu grijă, caut o bornă kilometrică să-mi precizez poziția. Vata, 14 km. E bine. Întoarcere... 480 de pași, drept spre sud acum. 20 de minute de mers și dau de Joe care a adormit. Ei băiete, trezește-te, nu stăm prea rău. Ferma după socoteala mea e la mai puțin de 7 kilometri. Mă duc să-l scol pe Jean Fayon și o să venim să te luăm cu mașina. În mai puțin de două ceasuri vom fi aici. E ora 3 dimineața, la 5 o să fii în pat. Nu care cumva să te miști de aici până la sosirea mea. Dacă mi se întâmplă cine știe ce și nu mă mai întorc, să nu încerci să vii la, la ni. Brion se află la nord-nord-est, cam la 8 kilometri. Sunt două case la care te-ai putea duce, fie la institutor, fie la verii mei, familia Bleu. Și acum la revedere, pe curând. Îl las gemuit în parașuta lui. Luna s-a ascuns. Ceața, în strame lungi, deformează perspectivele. N-am decât un gând, să ajung la fermă. Mă pierd într-o lume de vate, urechea începe iar să-mi sângereze, me tot timpul. De m-aș putea opri măcar o clipă să mă gemuiesc în adâncitura unui șanț și să dorm. Mă doare capul înfiorător. Un animal s-ar culca așteptând să-i treacă. Dar eu nu pot permite nici măcar asta. Trebuie să ajung la lanii cât mai repede, înainte de a mă prăbuși. Sosesc după două ore de marșaluire peste o goare. Bat la ușă. Aștept. Insist. Polin, bătrâna guvernantă, vine să-mi deschidă. Asta e tot ce mi-amintesc. Denumărate ori după aceea, Jean Fayon mi-a povestit urmarea. M-am prăbușit pe jos, am fost dus în pat. Mi s-a dat să dau o cafea tare. Când mi-am venit în simțiri, am început să dau explicații, dar în engleză. Față de imposibilitatea evidentă a gazdelor mele de a mă înțelege, căci mă priveau uluite, am recurs la franceză, nu însă fără a trece mai întâi printr-un talmeș-balmeș amestec cu neputință de descălcit al celor două limbi, în care până și celui ce le-ar fi vorbit la perfecție iar fi fost greu să se descurce în sintaxă. Încă puțină cafea, o frecție bună cu apă rece și iată-mă în măsură să-l ghidesc pe Jean Fayon până la punctul nostru de cădere. Joe Pete, s-a trezit, îl punem în mașină împreună cu aparatul de transmisie, îi îngrop parașuta și la drum. Suntem poftiți să ne culcăm, ni se dau îngrijiri. Eu nu mai știu dacă e noapte, dacă e zi, dacă suntem în Franța, Anglia ori Patagonia. Adorm buștean pentru mai bine de 24 de ore. Mă trezesc înfometat. Polin bombăne și-și face de lucru pe lângă camera mea. Mie nu-mi spune nimeni nimic aici. Ce pramatie și eu care îl credeam un student liniștit acolo. Iar el sosește cu parașuta. O să ne împuște pe toți din cauza lui. Totdeauna am văzut-o pe Polin bodogănind mânioasă cu fața ei mustăcioasă de mașteră sexagenară. La fiecare operație, când debarcam la fermă, ne întâmpinam râind cu priviri bănuitoare și înfățișare ursuză. Ferul ei de a ne iubi erau mâncărurile și plăcintele pe care ni le făcea. Până la sfârșitul războiului, ferma la Nii a slujit drept bază de operații, fără ca vreodată nici poliția, nici vecinii să aibă nici cea mai mică bănuială. Polin cărtea, dar știa și să taacă. Dacă toți agenții ar fi avut discreția ei, am fi trăit cu toții fericiți ca în sânul lui Avram în Franța, fără necazuri, fără razii, nici deportări. În timp ce eu dormeam, un vecin l-a îngrijit pe radio emițător. Cu fractura izolată și parțial pusă în ghips, Joe își chioapătă spre pianul lui și transmite primul mesaj pe care eu l-am cifrat. Sosiți cu bine. Stop. Plec spre Stop. Iau, cum am stabilit, legătura cu Rănar. Terminat Rânar E un prieten al lui Roger Vibault. Părăsind Franța, acesta din urmă l-a însărcinat să mențină legătura cu aceia dintre camarazii noștri rămași la locul lor și în această calitate e normal să-l văd pe el primul. Sosind seara la Toulouse, nu am tren spre Oriac decât a doua zi dimineață. Cu în spate umblu prin ploaie în căutarea unui hotel. Încă mă resimt de pe urma aterizării mele și izbesc petrecători care se îndepărtează de mine plătinând din cap. Își închipuie desigur că sunt pilit. E mult mai rău. O migrenă cumplită îmi strânge tâmplele ca într-o menghine, iar vederea mi se tulbură în orice clipă. Neatent și speriat, o iau pe aleile Lafayette, ridic capul să caut firma luminoasă a unui hotel și mă izbesc de două fete nevinovate care veneau din sens opus. Pardon, dar ne cunoaștem! De necrezut sau nu, dar am dat nas în nas cu singurele persoane pe care le cunosc din tot orașul. Ani și Marie Antoinette, care acum șase luni mi-au slujit drept îngeri Ani pur și simplu îmi sare de gât. Încetișor, nu mă împingeți prea tare. Ești bolnav? Nu, dar hai să stăm jos. Sunt un pic obosit. La cafenea le povestesc în mare ceea ce cred că le pot spune. Sosesc de la Londra, nu mă simt deloc strălucit și caut un hotel liniștit. Ani găsește că hotelul ar putea prezenta riscuri. Curând se vor împlini șase luni de când am plecat din Franța. Dacă poliția ar face cumva un control, ce domiciliu aș declara, ce loc de muncă? Îmi oferă apartamentul ei. Are cu șase ani mai mult decât mine și mi place materiale berechet ca să-și permită să întrețină un gigolo. Care polițai ar avea ceva de obiectat? E o acoperire de aur, nu? Sunt luat un pic cam pe nepregătite. Gigolo, iată un rol în care nu m-am visat niciodată, dar la urma urmei nu-i ceva chiar atât de deplasat. dopat cu aspirine, dușat și răcorit, mă cufund din nou în neant pentru 20 de ore. Trenul de oriac va pleca fără mine. Ani l-a chemat pe unul din prietenii ei, doctor, deoarece starea mea o descumpănește oarecum. Au hotărât că trebuie să dorm. Personal, n-am nimic împotriva. Două zile de odihnă completă mi-au alungat migrenele și sunt aproape în formă când mă întâlnesc cu Renar. E un personaj complicat, plin de calcule și mai curând zgârcit, fără niciun dram de spontaneitate. Peste un an ne vom afla împreună în batalionul din Antile, iar camarazii noștri din Martinica, țărani de treabă ce sunt, îl vor judeca dintr-o privire sigură de geambaș și îl vor porecli surit, șoarecele. Astăzi, după aproape 40 de ani, timp în care l-am frecventat când și când, nu mi-amintesc de niciun prilej în care să-l fi văzut acționând cu oarecare dezinteres, generozitate sau îndrăzneală. Totdeauna extrem de circumspect, prudent și conformist, îl întruchipează în tocmai pe echivocul Shapuzot din poveștile unchiului meu, George. Ca și Arsen din Labrier, își închipuie cu puținul merit celare, că posede întreaga vrednicie ce o poți avea și pe care nu o va avea niciodată. Crede că e subtil și foarte fin psiholog, dar nu judecă niciodată decât după clișee și va fi singurul dintre noi care, spre nefericirea multora, va introduce un trădător în rețeaua noastră. Ia servilismul drept politețe, ironia drept insolență și curajul fizic drept brutalitate. Nu-i port pică. E mai curând o victimă a educației lui, a mediului și a înclinării spre intrigă, iar cel mai îngăduitor lucru ce-l pot spune despre el e că nu se potrivește deloc cu idealul meu uman. Așa cum e azi, Așa era și atunci. N-a avut niciodată 20 de ani. Totdeauna mă duce cu gândul la acei jucători de poker care își țin cărțile dispuse nevantai cât mai aproape de ei, strânse, ca să nu tragă nimeni cu ochiul la cărțile lor bune. Vai, nici măcar jucător de poker nu e. Pentru el s-ar potrivi mai curând beziga la un sfert de centimă miza. Ofițer de carieră? Fiul unui om politic celebru, având certitudinea senină că aparține elitei, așa cum obișnuiesc să-și o închipuie burghezii, nu se îndoiește câtuși de puțin că o anume întâietate de drept divin îi conferă toate meritele și credincios poncifelor ce țin loc de judecată mă consideră un țăran de treabă, cam tinerel încă, dar de care s-ar putea sluji. Ce mai cu el trebuie să lucrez? Îi aduc câteva milioane și posibilitatea de a comunica cu Londra. Nu nutrez față de el niciun fel de aversiune și, slavă Domnului, nicio dispoziție erarhică nu mă supune autorității lui. Se va ocupa cu furnizarea informațiilor politice pentru care manifestă oarecare predispoziție. Cât despre mine răspund singur de latura acțiune și în domeniul ăsta englezii mă consideră singurul lor interlocutor. Am aflat mulți ani mai târziu că suporta foarte greu independența mea dezvoltă. Încă o pereche stranie pe care fatalitatea o înhamă la același plug, dar sunt fericit. Peste câteva zile am să-i revăd pe Gaston Tavian și George de Croazet, oameni pe placul inimii mele. I-am transmis foarte exact lui Renard directivele pe care Vibo mi le-a dat pentru el. Dar de când Vibo a plecat din Franța, lucrurile s-au mai schimbat. Renard, funcționar la prefectura din Cantal, e perfect acoperit. Din păcate, prefectul lui, cum e și normal, e trup și suflet alături de cei de la Vichy. Și chiar colaboraționist serios va fi, și pe cât îmi aduc aminte, împușcat din motivul ăsta. Așa că nici vorbă nu poate fi să-mi instalez postul de radio emisie în regiune, după cum fusese prevăzut inițial. La nevoie l-aș putea instala la Toulouse, dar ca operațiile aeriene să se efectueze cum trebuie, am nevoie de o bază mai apropiată de șatoru, deoarece pentru expedieri timpul e cât se poate de măsurat. Procedeul e foarte strict. În ajunul operației, receptăm pe postul nostru de radio un mesaj cifrat care precizează amănuntele. Fără să pierdem nicio oră, pornim la drum împreună cu radiotelegrafistul la ferma la Nii, unde așteptăm la fața locului mesajul de confirmare. Se poate foarte bine întâmpla ca acesta să sosească după ce avionul a și pornit din Anglia. În același timp, a trebuit să organizăm venirea pasagerilor la fermă. Mesajul de confirmare ne este transmis răspicat de BBC. E o frază cheie ce ne asigură despre valabilitatea operației prevăzute. Aterizările au de preferință loc între ora 11 și 2 noaptea. În afară de mine, mai sunt necesari încă trei oameni pentru balizarea terenului. Așteptăm pătruși de fric până noase chirciți pe pământul înghețat. Auzim venind avionul de departe. Curând ne survolează și transmite în morse cu motorul lui litera convenită pentru operația din noaptea aceea. R de pildă. O accelerare scurtă, una lungă, una scurtă, punct, liniuță. punct. A retransmit la rândul meu același semnal cu lanterna mea electrică. Aparatul descrie un cerc, ajutoarele mele își aprind și ei lanternele, ce trasează la sol un triunghi dreptunghic. Două lumini verzi pentru bază, una roșie pentru vârf. Latura mare a triunghiului indică direcția vântului după sensul vârf-bază. Avionul pierde înălțime, reduce motorul și atinge solul între luminile verzi. Apoi își continua mersul și se oprește în dreptul luminii roșii. Cei doi pasageri s-ar jos cu bagajele lor, iar cei doi pe care îi ia se urcă fără să mai aștepte. Pilotul execută o întoarcere, vine în dreptul celor două lumini verzi și decolează cu vântul în față. Totul se petrece în mai puțin de 5 minute. Se mai întâmplă și ca treaba să iasă pe dos. Avionul aștepta de noi să facă cale întoarsă din cauza antiaerienei, a promoroacei sau aceți. De cum începe să se crape de ziua, știm că nu există nici cea mai mică șansă să-l vedem apărând. Și ne întoarcem cu coada între picioare, ca niște vânători ghinioniști, în cauze de așteptare, de schimburi de mesaje, ce trebuie cifrate și descifrate. Poate că la noapte o să avem mai mult noroc. Se mai întâmplă și ca nopțile cu lună plină să treacă, iar necazurile să se adune care mai de care. Ultima noapte luminată se duce fără să se fi petrecut nimic. La următoarea lună plină, pasagerii nu pot rămâne o lună întreagă la fermă și se întorc necăjiți la viața lor furișă de clandestini urmăriți, așteptându-și norocul data viitoare. Trebuie să ai nervi solizi ca să joci pokerul ăsta nocturn. Pentru mine, care am capul spart și migrene frecvente, partida n-are nimic distractiv.